Солома, грубий, безапеляційний, полюбляє шокувати своїх співробітників. Окрім нього прийшло ще семеро. Омелян Максимович Кульський, старенький, сухенький, сивий академік, який не випускає з рота цигарку, справжній академік, розумний, ерудований, працьовитий, зичливий, битий і перебитий за всі ізми. Найперше за український буржуазний націоналізм – Кажуть, до 53-го, до смерті Сталіна, у нього вдома в кабінеті стояла під робочим столом торбинка, а в ній пара білизни, мило, зубна щітка, кілька пачок цигарок для тюрми, щоб тоді, коли прийдуть до нього, не метушитися. Він добряче випивав з однаково приємною, трохи іронічною усмішкою вірменський коньяк і буряковий самогон, але ніколи не пропивав людського чину, а також глузду. Щовечора, повертаючись з роботи, заходив до винної крамнички навпроти оперного театру, яку називали «Академбочкою», зупинявся перед шинквасом і підносив угору пальця. Продавщиця, яка добре його знала, наливала склянку «Йоржа» – 100 грамів коньяку та 150 грамів шампанського. Він випивав, кілька разів затягувався казбеком, підносив пальця ще раз, а іноді – ще раз. Лагідної вдачі ніколи не ліз на трибуни в президії. Останнім часом тільки рецензував дисертації, укладав усілякі збірники, сам писав мало, просто не знав, що писати. Адже хоч би що написав, усе потрапляло під іржаві зуби, дробарки вульгаризаторів від науки. Ще були дві жінки, старші наукові, одна доктор наук, друга кандидат, наподив усім, вельми дружні між собою, зачепи одну, друга зів'ється осою. Двоє молодших наукових, один трохи старший від Олега, віком, Дмитро Василенко, нещодавно захистився. Другий – рібка, повний невдаха. Згоріло синім полум'ям дві дисертації. Спочатку рой товариша Жукова у Великій вітчизняній війні. Щойно подав її до захисту, Жуков потрапив у немилість до Сталіна. Пролиту без потреби кров своїх солдатів, два маршали розділили – Курку слави поділити не могли. Захист не відбувся. Вдруге обрав об'єкт свого дослідження, здавалося, непохибний самого товариша Сталіна. Але тут вдарив залп по культу особи. Рібка за один рік із запального ортодокса, ще студентом у кімнаті в ортожитку, за мізерні копійки студентської стипендії купив портрет Сталіна в дубовій рамі і почепив над своїм ліжком, перетлів у гідкого іроніста. Не віру. Весною на першотравневій демонстрації, коли інститут проходив по Хрещатику, де на головпоштамі були вивішені порзети всіх радянських вождів, він шепотів Олегові на вухо. «Ти думаєш, ці кращі? Подивися на мордяки, так цеглиний просять». Олег злякано оглядався, а тоді шаснув у задній ряд колони. Не чого Рібка прийшов сюди, може сподівався набрести на нову тему. Ще трохи полаяли писателів, хотіли вже розходитися, і тоді раптом Олега щось, мов би, підкинуло зі стільця. Хочете? Я вам щось прочитаю. Один матеріал. Мені здається, сенсаційний. До цього він вагався, йому й кортіло перевірити тексти на досвідчених учених, і чогось боявся. Проте взяв обидва листи Василя Гордієвича з собою. Коротко оповів про літопис, літописний звід, Проте не назвав місця, де він зберігався, звідки почав свою сумну плавбу, не хотів ділитися майбутньою славою першовідкривача. Розпочав читати. Разів зодва його хотів перебити Василенко, щось перепитати, але Кульський підносив угору пальця, зовсім так, як тоді, коли замовляв Єржа. І той замовкав. Але щойно Олег скінчив, Василенко вискочив за приставного столика біля столу заступника директора, Вимахнув руками, не наче збирався шубовснути з крутояру в воду, і закричав, «Та це ж, та це ж друге слово о полку Ігоровім!» Дуба став кінь, нарет на нім золотий, так і креше копитами, не кажучи вже про його наукову вартість. «Ну, щоб уповній визначити наукову вартість, треба мати увесь літопис і проаналізувати його», зазначила одна з жінок Ірина Семенівна Соломоненко тому в обговорення включилися всі, примусили Олега ще раз прочитати деякі місця, розпитували, який вигляд мав чи має літопис, висловлювали всілякі припущення, сперечалися, одначе всі зійшлися на тому, що якщо літопис існує в повному, то його наукова і не тільки наукова, а й літературна цінність величезні. Це справді сенсація. Випустив через ніздрі дві цівки диму Кульський і обтрусив піджак. Він завжди затрушував його церковим попелом. Мовчав тільки Солома. Хмурився, поглядав на годинника, врешті зіркнув ще раз, підвівся. «Мені пора. А щодо літопису, то це може бути підробка». І пішов до дверей. «Та ви, та ви отакі дурниці!» Порушуючи вельми усталено в інституті Субординаційну поштивість закричав Василенко, «Ви просто навмисне! Чому обов'язково підробка? Як таке можна підробити? І для чого?» Соломи зупинився біля дверей, на щось розщібнув і застибнув пузатого портфеля і сказав, не наче звідти відповідь, «По-перше, я не сказав, що це підробка. Може бути підробка. Для чого? Причин багато. Вигородити себе чи когось, перекинути вину з себе на інших, а ще... В ті часи в серці людей ще був Бог. Дурман релігійний, тобто. Ціле страхіття для родичів, якщо піп не приймає на часточку. Напоминання в церкві душ померлих і убієнних. Без цього, без церковного прощення, їм корчитися в пеклі. Гайдамацьких подань не приймали. Працювали цілі комісії, хто гайдамака, а хто ні. І однаково плутанина. Підробиш і чортову печатку, не тільки якийсь рукопис. Може, отих панів побив хтось інший, та й той же нечитель міг руку докласти. Він ще раз для чогось розстебнув і защибнув портфеля. Ходили чутки, що в тому портфелі він носить додому попів гастронома, що такий крутий, незалежний в інституті вдома пережіночі труси і варить їсти, боїться своєї благовірної, неначе вогню.